Cold Alb de Jack London Aceasta este înregistrare lectură audio.ro. Partea 5a, capitolul 4 e marea seminției. Lunile treceau. În sud, hrana era destulă și de lucru nu prea era, iar colț alb se îngrășase, îi mergea bine și se simțea fericit. Nu trăia numai în marginea de sud al lumii, ci și în marginea existenței lui. Bunătatea omenească era ca un soare care strălucea deasupra lui, iar el înflorea ca o plantă semănată în pământ roditor. Și totul se deosebea întru câtva de ceilalți câini. Cunoștea mai bine legea decât câinii care nu duseseră o altă viață și o respecta mai strict. Dar mai era în el o urmă de cruzime ascunsă, ca și cum Wildul ar mai fi dăinuit în el, iar lupul din el ar fi fost doar adormit. Nu se întovărășea niciodată cu ceilalți câini. Trăise singur printre cei de oraș cu el și așa își ducea traiul și de acum înainte. Față de câini avea o pornire de care nu se putea dezbăra și pe care o căpătase încă pe vremea când era pui, înfruntând persecuția lui Lip-Lip și a haite de căței, precum și zilele de încleștare cu zmit frumosul. Cursul normal al vieții lui suferise o schimbare și, părăsindu-i pe ai săi, se alăturase omului. Pe lângă aceasta, orice câine din țara de jos îl privea cu neîncredere. Trezea în el frica instinctivă de Wild și îl primea întotdeauna cu mărăituri și cu o ură războinică. Colțal învățase însă că nu era nevoie să folosească colții împotrivăle. Ajungea să-și arate colții sau să-și încrețească buzele și arare ori se întâmpla să nu-i zbutească să-l facă pe câinele care îl trasă și să repezise la el să se ghemuiască de frică. Dar colțal trebuia să mai indure încă o încercare. Coli, cățeaua aceasta, nu i dădea pace o singură clipă. Nu era atât de supusă legii ca el. Ea zădărnicea toate sforțările stăpânului de a o face să se împrietenească cu colțal. Tot timpul îi răsuna în urechi mărritul ei ascuțit și nervos. Coli nu iertase întâmplarea cu uciderea puilor de găină și era convinsă că intențiile lui nu puteau fi decât rele. Așa că îl găsea vinovat încă înainte de a fi făcut ceva și îl trata ca o tare. Ajunsese o adevărată ciumă pentru el. Era ca un polițist care îl urmărea pe după gard și în jurul moșiei și dacă ar fi aruncat măcar o privire curioasă unui porumbel sau unui pui de găină, i ar fi izbucnit într-un urle de indignare și mânie. Felul preferat de a-i arăta că nu o ia în seamă era să stea întins cu capul pe labele dinainte, prefăcându-se că doarme. Lucul acesta îi închidea întotdeauna gura și o făcea să se liniștească. În afară de necazurile cu coli, lui Colț alb totul îi mergea bine. Învățase să se controleze și să fie cumpănit și cunoștea rânduiala. Ajunsese serios, calm și însuflețit de o toleranță filozofică. Nu mai trăia într-un mediu dușmanos. Pericolul, suferința și moartea nu mai pândeau la tot pasul. Cu timpul, necunoscutul încetă să mai reprezintă pentru el o spaimă și o amenințare necontenită. Viața era plăcută și ușoară. Se scurgea lin și nu-l pândeau nici spaima și nici dușmanii. Fără să-și dea seama, îi lipsea zăpada. O vară necuvenit de lungă, ar fi gândit el dacă ar fi putut să judece acest lucru, dar așa îi lipsea zăpada doar într-un fel vag, inconștient. Tot astfel simțea o urmă de dor pentru nord, mai ales când ar și țaverii suferea din pricina soarelui. Singurul efect al dorului era că îl făcea să simtă o neliniște, o tulburare, fără să știe de ce. Colț nu fusese niciodată prea zburdalnic. În afară de alintat și de geamătul pe care îl scotea și care se prefăcea într-un mărâit de dragoste, nu avea nicio altă cale de a-și exprima dragostea. Și iată că îi fu dat să descopere a treia cale. Îl supărase întotdeauna râsul zeilor. Râsul acesta îl înnebunea, îl făcea să turbeze. Dar nu se putea supăra pe dascălul iubirii și când zeul, bine dispus și glumeț, hotărât să râdă de el, colț alb rămase uluit. Simțea arsura și înțepătura mâniei lui de altă dată, care încerca să-și facă loc și să biruie dragostea. Nu putea fi mâniat, totuși trebuia să facă ceva. La început se arătă plin de demnitate și... Stăpânul se porni să râdă și mai tare. După aceea încercă să fie mai solemn și stăpânul râse și mai cu poftă decât înainte. În cele din urmă stăpânul râse până cel l făcu să-și uite de demnitate. Fălcile îi se desfăcură ușor, buzele îi se ridicară puțin și o expresie veselă, care era mai aproape de dragoste decât de glumă, îi licări în ochi, învățase să râdă. Și tot așa învăță el să zburde cu stăpânul, să se lase bușit la pământ și dat peste cap, să-i se joace nenumărate feste neplăcute. La rândul lui se prefăcea că e supărat, zburindu-se, măruind furios și clămpănind din dinți, ca și când ar fi fost gata să ucidă. Nu-și dădea însă frâul liber niciodată. Mușcăturile erau doar hăpăituri în gol. După o asemenea hârjoneală, cu gheorturi și lobituri, hăpăiturile și mărâiturile aprinse și furioase se întrerupeau din senin și, stând la câteva picioare distanță unul de altul, se priveau. Apoi, tot atât de brusc ca soarele care răsară pe o mare furtunoasă, începeau să rume. Și aceasta se termina întotdeauna cu o încălăcire a brațului stăpânului în jurul gâtului și umerilor de colț alb, care scâncea mărâindu-și cântecul lui de dragoste. Nimeni însă nu se mai putea juca cu colț alb. N-ar fi îngăduit el. Își păstra demnitatea. Și dacă cineva încerca așa ceva, mărâitul lui amenințător și coama zbârlită mai la joacă în îndemnau. Faptul să îi îngăduia acest lucru nu însemna că trebuia să ajungă a doma unei câine oarecare, risipindu-și dragostea în dreapta și în stânga, să fie la cheremul cui ca să se hârjonească și să se distreze cu el. El iubea sincer și refuzase să-și piardă demnitatea sau să-și împartă dragostea. Stăpânul lui mergea adesea călare și pentru colț alb, una din principalele îndatoriri era să-l însoțească. În nord își arătase credința ostenind la ham. În sud însă nu erau săni, iar câinii nu cărau poveri în spate, așa că își arătă credința într-un fel nou, gonind pe lângă calul stăpânului. Oricât de lungă ar fi fost ziua, colțal nu se sătura. Avea mersul lui de lup, lin, neostenit și firesc, iar după 50 de mile de alergare ajungea mândru înaintea calului. În legătură cu călăritul, colțal învăță încă un grai, și acesta cu atât mai remarcabil cu că nu îl folosim viață decât de două ori. Prima oară se întâmplă într-una din zile, când stăpânul încerca să învețe un pur sânge plin de foc, cum să deschidă și să închidă poarta, fără ca stăpânul, care era călare, să coboare. O dată și încă o dată, acesta mână calul în dreptul porții, încercând să-l facă să o deschidă, dar de fiecare dată calul se speria și sărea înapoi. În fiecare clipă devenea tot mai nervos și mai iritat. Când se cabra, stăpânul îl cu pinteni, făcându-l să se lase pe picioarele de dinainte, după care calul începea să azvârle pe picioarele de dinapoi. Colț alb urmărea ceea ce se întâmpla cu o nerăbdare crescândă, până ce nu se mai putu stăpâni și, sărind înaintea calului, început să latre sălbatic și amenințător. aceea, deși mai încercă adesea să latre și, deși stăpânul îl îndemna, nu mai izbuti decât o singură dată și atunci un lipsa stăpânului. O goană peste pășune, în iepule care cunșmisea între picioarele calului, o căpitură bruscă, un pas creșit, o cădere la pământ și un picior rupt al stăpânului. Acestea fusese cauza. Colțal se năpusti furios la gâtul calului vinovat, dar glasul stăpânului opri. – Acasă! Du-te acasă! – îi porunci stăpânul când își dădu seama că e rănit. Lui Colțal nici prin cap nu-i trecea să-l părăsească. Stăpânul ar fi vrut să scrie un bilet, dar căută zadarnic prin buzunare, creion și hârtie. Așa că îi porunci din nou lui Colțal să meargă acasă. Acesta îl privi cu părere de rău, o porni din loc, apoi se și gemu înfundat. Stăpânul îi vorbi blând, dar serios iar colț alb își ciuliu urechile, ascultând cu o încordare dureroasă. Așa, bătrâne, du-te acasă!" continuă el. Du-te acasă și spune-le ce mi s-a întâmplat! Du-te acasă, lupule! Acasă!" Colț alb știa ce înseamnă acasă și, deși nu pricepea celelalte cuvinte ale stăpânului, înțelese că voia să se ducă acasă. Se-ntoarse și plecă în silă apoi se opri hotărât și privi în urmă, peste umăr. Acasă! se auzi porunca tăioasă și de asta dată colțalba ascultă. sosi colț alb, familia stătea pe terasă, bucurându-se de răcoarea după amiezii. Se vâră printre ei, răsuflând din greu, plin de praf. S-a întors, exclamă bătrâna doamnă Scott. Copiii îl primiră pe colț cu strigăte de bucurie și alergară în într lui. Colț se feri însă și se întrepoște spre terasă, dar ei îl înghesuiră între scaunul Leagăn și Balustradă. Mărui și începu să fugă dintre ei. Mama copiilor îi privea cu îngrijorare. Mărturisesc că sunt neliniștită ori de câte ori îl văd printre copii, făcuia. Mi-e teamă că într-o zi o să se repeadă la ei pe neașteptate. Mărându-i sălbatic, colț alb sări din locul în care fusese înghesuit, răsturnându i pe băiat și pe fată. Mama îi chemă la ea, liniștindu-i și povățuindu-i să nu îl sâcâie pe colț alb. Lupul rămâne lup, observă judecătorul Scott. Nu poți avea încredere în el. Dar el nu e lup, interveni Bet, care îi ținea parte fratelui ei, în lipsa acestuia. Nu mai uită ne de părerea asta, continuă judecătorul. El presupune doar că există vreo urmă de câine în colț alb. Dar, așa cum mărturisește el însuși, nu știe nimic precis despre asta. Cât despre înfățișarea lui, nu termină fraza. Colțalp stătea înaintea lui, mărunind și Cară te de aici, curcat, poruncii în judecătorul său. se întoarce către soția dascălului iubirii. Aceasta scoase un strigă de spaimă când îl văzut cu o apucă cu dinții de rochie, trăgând de ea până ce sfâșie țesătura fragilă. Colțal deveni centrul atenției tuturor celor din jur. Nu mai mârâia, ci privea în față, cu capul ridicat. Gătrejul îi se încorda spasmodic, dar nu putu scoate niciun sunet și făcea eforturi din tot trupul, cuprins de convulsiuni din pricina sforțărilor de a se elibera de acel lucru pe care nu-l putea grăi și care se zbătea să iasă la lumină. Sper că nu turbează," zise doamna Scott. – I-am spus eu lui Widan că clima asta caldă nu se potrivește unui animal din nord. – Parcă ar vrea să vorbească, observă Bat. În aceeași clipă, colț alb căpătă glas izbucnind într-un lătrat puternic. <tri> – Și că s-a întâmplat ceva lui Whedon, conchise soția acestuia. Sărire cu toți în picioare iar colț alb o la goană pe scări, privind înapoi să vadă dacă îl urmează cineva. Lătrase pentru a doua și ultima oară în viața lui și se făcuse înțeles. După această întâmplare, oamenii din Sierra Vista îl priviră cu mai multă căldură și chiar argatul al cărui brațul sfârtecase încuvință că era un câine deștept, chiar dacă era lup judecătorul însă nu schimbă părerea, aducând argumente spre nemulțumirea tuturor, prin măsurătorile și descrierile luate din enciclopedie sau din diferite lucrări de științele naturii. Zilele treceau una după alta, scăldând necontenit în soare Santa Clara Valley. Dar pe măsură ce se micșorau și cea de-a doua iarnă lui Colț Alb în sud se apropia, făcu o descoperire ciudată. Dinții lui Coli, nu mai erau atât de ascuțiți. Mușcăturile ei erau jucăușe și blânde și nu mai făceau să sufere. Colț albuită că i-ai făcuse viața amară și, ori de câte ori zburda pe lângă el, răspundea cu seriozitate, încercând să fie și el zburdalnic, dar neizbutind să fie decât caragios. Întruna din zile, coli îl porni într-o goană nesfârșită prin pășunea din spate și prin pădure. Era într-o dupăamiază în care stăpânul pleca călare, lucru pe care colț alb îl știa. Calul aștepta înșeuată în fața ușii. Colț alb șovăi. Se petrecea însă în el ceva mai adânc decât legea pe care o învățase, decât obiceiurile care îl plămădiseră, decât dragostea pentru stăpânului, decât însăși datoria lui de viață. Și în clipa în care, deși încă nehotărât, Coli îl prinse ușor cu dinții, tulindu o apoi încolo, el se întoarse și îi luă urma. În acea zi stăpânul călării singur, iar în pădure, grumaz lângă grumaz, Colț Alb goni alături de Coli, tot așa cum mama lui, Kichi și bătrânul Chior, goniseră cu mulți ani în urmă în codrii tăcutului ținut de la nord.